Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Se till att ni håller er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort. Han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift. Och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller i gryningen, eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla, håll er, vakna.